184. Alexandru cel Mare și cultura elenistică Când la 13 iunie, anul 323, Alexandru murea la Babilon, la mai puțin de 33 de ani, regatul său se întindea din Egipt până la Punjab. În cursul celor 12 ani și 8 luni de domnie, el supusese cetățile state din Grecia, Asia Mică și Fenicia, cucerise Imperiul Ahemenizilor și îl învinsese pe Porus. Și totuși, în ciuda lui său și aureolei sale semidivine, căci el era considerat drept fiul lui Zeus, Amon, Alexandru a cunoscut la Beas limitele puterii sale. Armata se răsculase, refuzând să treacă fluviul și să continue înaintarea în India, și stăpânul lumii a fost obligat să se încline. A fost cea mai mare înfrângere și cădere a fabulosului său proiect, cucerirea Asiei până la oceanul din afară. Totuși când Alexandru a dat ordinul de retragere, viitorul imediat al Indiei, ca și viitorul în lumii istorice în general, era deja trasat. Asia era acum deschisă influențelor mediteraneene. De acum înainte, legăturile între Orient și Occident nu vor fi niciodată total întrerupte. De la biografia lui Drodin, 1833, și mai ales la cartea lui Tarn, 1926, mulți istorici au interpretat din viziuni diferite, pa chiar contradictorii obiectivul urmat de Alexandru în cucerirea Asiei. Ar fi naiv să încercăm în câteva pagini analiza unei controverse care durează de un secol și jumătate. Dar oricare ar fi perspectiva din care sunt judecate campaniile lui Alexandru, există acordul în ceea ce privește faptul că urmările lor au fost profunde și irrevocabile. După Alexandru, profilul istoric al lumii se va afla radical schimbat. Structurile politice și religioase anterioare, cetățile state și instituțiile lor de cult, polisul ca centru al lumii și rezervor de modele exemplare, o antropologie elaborată pornind de la certitudinea unei deosebiri reductibile între greci și barbari, toate aceste structuri se prăbușesc. În locul lor se impun progresiv noțiunea de oicumene și tendințele cosmopolite și universaliste. În pofita rezistențelor, descoperirea unității fundamentale a speței umane era inevitabilă. Aristotel, preceptorul lui Alexandru, susținea că sclavii sunt sclavi prin însăși natura lor și că barbarii sunt naturalități sclavi. Nota 29. Din potrivă, Socrate, rivalul lui Aristotel, susține că termenul Helen îl denumește pe cel care posedă o anume educație și nu pe descendentul unei ramuri etnice specifice. Închei nota. Dar la Susa, Alexandru s-a însurat cu două prințese ahemenide și a căsătorit după ritual persan 90 de tovarăși intim cu fete din familii nobile iraniene. Simultan s-a celebrat căsătoria a 10.000 de soldați macedoneni după același ritual. Ca urmare, perșii au primit primele locuri în armată și au fost integrați chiar în falangă. Macedonenii erau departe de a și concepția politică a celui care îi conducea. Deoarece erau victorioși și cuceritori, ei nu vădeau în barbar decât niște popoare învinse. În macedonenii s-au răzvrătit la Opis, cum unul dintre ei spusese, Citeți, ai făcut din perși rudele tale," închei citatul, Alexandru a strigat, Citeți, v-am făcut pe toți rudele mele," închei citatul. Răzvrătirea s-a încheiat cu un ospăț de împăcare în care, potrivit tradiției, au fost invitați 3.000 de oameni. La sfârșit, Alexandru a rostit o rugăciune pentru pace și a urat ca toate popoarele imperiului său să fie părtașe în administrarea comunității. El a urat apoi ca toate popoarele lumii să trăiască la oaltă în armonie și în unire de inimă și spirit, homonoia. Citez. Spusese anterior că toți oamenii sunt fii acelui aștată și că rugăciunea sa era expresia credinței lui că primise o misiune de la Dumnezeu ca să devină reconciliatorul lumii. Închei citatul. Alexandrul nu s-a proclamat niciodată fiul al lui Zeus, totuși el accepta acest titlu din partea celorlalți. Pentru ca să asigură unirea dintre greci și perși. el a introdus ceremonialul iranian al prosternării proschinesis, față de rege. Se scrie p r o s k y n e s i s El adoptase deja costumul și eticheta suveranilor a Hemenis. Pentru iranieni, proschinesis se deosebea după rangul social al celui care o practica. Un bază relief din Persepolis îl reprezintă pe zarius întâi așezat pe tron și un nobil pers sărutându-i mâna. Dar Herodot afirmă că supușii de rang inferior se prosternau în fața suveranului până la pământ. Surprins de rezistența camarazilor săi, Alexandru a renunțat la Proschinesis. De fapt, el a renunțat în același timp la ideea de a deveni zeul imperiului său. Nota 30 Filozoful calistene care îl sfătuise pe Alexandru să rezerve acest obicei exclusiv asiaticilor, a fost implicat mai târziu într-un complot și executat. Închei nota. Probabil că această idee fusese inspirată de exemplul faraonilor, dar trebuie ținut seama și de anumite tendințe pe care de a preciza în Grecia. Pentru a nu aminti decât un exemplu, Aristotel scria, gândindu-se de singur la Alexandru, că atunci când va veni Stăpânul Suprem, va fi ca un zeu printre oameni. Politica 3 Roman 13-1284 Oricum, succesorii lui Alexandru în Asia și Egipt vor accepta fără ezitare să fie zeificați. După 20 de ani de războaie între Diadochi, ceea ce a rămas din imperiu a fost împărțit între trei dinastii macedonene. Asia a revenit seleucizilor, Egiptul lagizilor sau ptolemeilor și Macedonia antigonizilor. Dar din anul 212, Roma a început să intervină în afacerile regatelor elenistice și a sfârșit prin a absorbi lumea mediteraneană în întregime. Când în anul 30 Octavian a cucerit Egiptul, noua oicumene s se întindea din Egipt și din Macedonia până în Anatolia și Mesopotamia. Imperium Romanum marca totodată sfârșitul civilizației elenistice. Unificarea lumii istorice pornită de Alexandru se va efectua în prima etapă prin emigrarea masivă a elenilor către regiunile orientale și prin difuziunea limbii grecești și a culturii elenistice. Greaca comună, Coine, era vorbită și scrisă din India și Iran până în Siria, în Palestina, în Italia și în Egipt. Coine se scrie K-O-I-N-E. În orașele străvechi sau recent întemeiate, grecii ridicau temple și teatră și își instalau gimnazia. Cetat educația de tip grecesc a fost adoptată de bogații și privilegiații din toate țările asiatice. De la un capăt la altul al lumii elenistice au fost exaltate valoarea și importanța învățăturii și înțelepciunii. Instrucția întemeată întotdeauna pe o filozofie beneficia de un prestigiu aproape religios. Niciodată în istorie, instrucția nu mai fusese atât de căutată, atât ca mijloc de promovare socială, cât și ca instrument de desăvârșire spirituală. Nota 31. În Europa Occidentală și Centrală a trebuit așteptat secolul al XVII-lea pentru a reîntâlni o exaltare asemănătoare, anume aceea a noi științe, adică o nouă metodă de instrucție și cercetare științifică, prin intermediul căreia se spera să se însănătoșească și să se reformeze lumea creștină. Închei nota. Filosofiile la modă, în primul rând stoicismul întemeiat de către un semit din Cipru, Zenon din Chition, dar și doctrina lui Epicur și a cinicilor s-au impus în toate orașele Oicumenei. Nota 32. Sosit la Atena către anul 315, Zenon din Chition a deschis școala în anul 300 la porticul pictat, stoa Poichile. Epicur, născut la Samos, din tată Atenian, preda la Atena din anul 306. Închei nota. Ceea ce s-a numit iluminismul elenistic încuraja atât individualismul cât și cosmopolitismul. Decăderea polisului îl eliberase pe individ de imemorialele sale legături de ordin civic și religios. Din motivă, această eliberare îi revela solitudinea și alienarea sa într-un în cosmos terifiant prin misterul și imensitatea lui. Stoicii se străduiau să susțină individul, arătându-i omologia dintre cetate și univers. Deja Diogene, contemporanul lui Alexandru, proclamase că era un cosmopolites, un cetățean al lumii. Altfel spus, Diogene nu se recunoștea cetățean al vreunei cetăți, al vreunei țări. Nota 13 Dar preocupați exclusiv de bunăstarea individului, cinicii se dezinteresau de viața comunității. Închei okay, nota Stoicii au popularizat ideea că toți oamenii sunt cosmopolitai cetățeni ai aceleași cetăți. Cosmosul, oricarele ar fi originea socială și poziția geografică. În statul său ideal, Zenon prezenta o speranță strălucitoare, care de atunci nu l-a mai părăsit pe om. El visa la o lume care nu va mai fi divizată în state separate, ci care va forma o unică cetate uriașă sub o singură lege divină, în care toți cetățenii se vor uni nu după legi umane, ci prin liberă consimțire sau, cum se exprimă Zenon, din dragoste. El picur propaga și el cosmopolitismul, dar obiectivul lui principal era bunăstarea individului. El admita existența zeilor. Totuși, acești zei nu aveau nimic de a face nici cu cosmosul, nici cu oamenii. Lumea este o mașină care a început să existe într-un chip pur mecanic, fără miurg și fără un plan. Prin urmare, omul era liber să-și aleagă modul de existență care îi se potriva mai bine. Filosofia lui Epicur își propunea să demonstreze că seninătatea și fericirea dobândită prin ataraxia caracterizează cea mai bună existență posibilă. Întemeitorul stoicismului își articulează sistemul în opoziție cu doctrina lui Epicur. După Zenon și discipolii săi, lumea s-a dezvoltat pornind de la o epifanie primordială a lui Dumnezeu, germenele de foc care a dat naștere rațiunii seminale, Logos Spermaticos, adică legii universale. În mod asemănător, inteligența omenească răsare dintr-o scânteie divină. În acest panteism monoist, construind o unică rațiune, cosmosul este o ființă plină de înțelepciune. Ori, înțeleptul descoperă în adâncul sufletului său că posedă același logos care animă și cârmuiește cosmosul, concepție care aduce aminte de cele mai vechi panișade. Cosmosul este deci inteligibil și ospitalier pentru că este pătruns de rațiune. Practicând înțelepciunea, omul realizează identitatea cu divinul și își asumă liber propriul său destin. Este adevărat că lumea, existența umană, se desfășoară după un plan strict predeterminat, dar prin simplul fapt că cultivă virtutea și își îndeplinește datoria, că îndeplinește în fond voința divină, înțeleptul dă dovadă de libertate și transcende determinismul. Libertatea, sau autarches, echivalează cu descoperirea invulnerabilității sufletului. Față de lume și de semnul său, sufletul omului este invulnerabil. Omul și poate face rău numai si Această glorificare a sufletului proclamă în același timp egalitatea fundamentală a oamenilor. Dar pentru a dobândi libertatea trebuie să te eliberezi de emoții și să renunți la tot. Trup, avere, glorie, cărți, putere. Căci omul este sclavul a tot ceea ce dorește. Omul este sclavul altora. Epictet, 4 Roman 4.33 Ecuația, posesie și dorință egal sclavie, reamintește de doctrinele indiene, în special yoga și budismul. Tot astfel, exclamația lui Epictet, adresându-se lui Dumnezeu, citez, împărtășesc aceeași inteligență sunt egalul tău, închei citatul, evocă nenumăratele paralele indiene. Analogiile dintre metafizicile și soteriologiile Indiei și cele ale lumii mediteraneene se vor multiplica în primele secole dinainte și ale erei noastre. Vom reveni asupra semnificației acestui fenomen spiritual. Ca și noile filozofii, inovațiile proprii religiilor elenistice vizau salvarea individului. Organizațiile închise implicând inițiere și revelație eshatologică, își măresc numărul. Tradiția inițiatică a misterelor de la Eleusis va fi reluată și amplificată de diferite religii misteriosofice, centrate în jurul divinităților care au cunoscut și învins moartea. Atar divinități erau mai aproape de om. Ele se interesau de progresul lui spiritual și îi asigurau salvarea. Alături de zeii și zeițele misteriilor elenistice, Dionisos, Isis, Osiris, Cibele, Atis, Mitra, alte divinități devin populare și, din același motive, Helios, Heracles, Asclepios, o crotesc și ajută individul. Chiar regii divinizați par mai prezenți decât zeii tradiționali. Regele este mântuitor. Soter. El întrupează legea vie, nomos msichos. Sincretismul greco-oriental care caracterizează noile religii de mistere, ilustrează în același timp puternica reacție spirituală a Orientului învins de Alexandru. Orientul este exaltat ca patrie a primilor și celor mai deseamnă înțelepți, Regiunea în care maestrii de înțelepciune au păstrat cel mai bine doctrinele ezoterice și metodele de mântuire. Legenda convorbirilor lui Alexandru cu Brahmanii și asceții indieni, legenda care va deveni deosebit de populară în epoca creștină, reflectă admirația aproape religioasă față de înțelepciunea indiană. Din Orient vor începe să se răspândească anumite apocalipsuri legate de concepții specifice ale istoriei, precum și noi formule de magie și angelologie și numeroase revelații dobândite în urma unor călătorii extatice în cer și în lumea de dincolo. Vom analiza mai departe importantă în importanța religioase din epoca elenistică. Adăugăm pentru moment că, în perspectiva istoriei religiilor, unificarea lumii istorice începute de Alexandru și desăvârșită de Imperiul Roman este comparabilă cu unitatea lumii neolitice efectuată prin difuziunea agriculturii. La nivelul societăților rurale, tradiția moștenită a neoliticului constituia o unitate care s-a menținut timp de milenii, în ciuda influențelor primite de centrele urbane. Comparate cu această uniformitate fundamentală evidentă la populațiile agrare din Europa și Asia, societățile urbane din primul mileniu, înaintea erei noastre, prezentau o diversitate religioasă considerabilă. N-avem decât să comparăm structurile religioase ale câtorva cetăți orientale, grecești și romane. Dar în timpul epocii ellenistice religiozitatea oicumenei va sfârși prin a împrumuta un limbaj comun.